Hat. Nem igazán akartam Tamással beszélgetni. Úgy éreztem, nincs nagyon miről. Évek óta nem láttam, és előtte sem voltunk egy klikben. Persze érdekelt, hogy mi van vele, de az ember nem áll neki csak úgy fagatózni húsz év után. Hé, hallom, Tropa a házasságod, és a félvárossal megcsaltad a nejedet. Nem. Ilyet nem mond az ember. Így aztán, hogy a további kellemetlen perceket elkerüljem, Miután beúzott a Balatonba, septében elhagytam a stéget. Az emeletre érve két percet adtam magamnak, hogy lezuhanyozzak, valamilyen nyári ruhába bújjak, majd elhagyjam a boltot. A fürdőfülkébe érve vettem észre, hogy nincs zár az ajtón. Szóval ide minimum egy riglit fel kell szereltetnem. Nem szeretném, hogy Tamás rám nyisson. Vagy én őrá? Tudtam, hogy elvileg a bolt egy része az övé de azért mégiscsak volt olyan, hogy magánélet. Ahogy roham tempóban lemostam magamról a tóvizét, felrém lett a kérdés. Ha itt talszik, itt is fog zuhanyozni? Én megközben majd lemegyek a földszintre, vagy hogy lesz ez? Megráztam a fejem. Anyám jól itt hagyott a slamasztikában. Kedvem lett volna azonnal felhívni és kérdőre vonni az egész helyzet, meg úgy egyáltalán a titkolózása miatt. Most viszont csak szerettem volna elhagyni az épületet, és nem váltani több szót azzal a pasassal, akinek biztos lesz még néhány csípős megjegyzése. Virágos pólót, farmersortot és papucsot húztam, majd lefelé igyekeztem a lépcsőn, amikor hallottam, hogy nyílik a kerti ajtó. Éva, itt vagy még? jeltott fel. Igen, de már megyek! feleltem és ügettem lefelé a lépcsőn. Az aljában ott állt ő. Fogta a lépcsőkorlátját, hajából csöpögött a víz, törölközője a vállán. Esze ágában sem volt odébb lépni, hogy elengedjen. Ehelyett vigyorgott. Én pedig nem láttam menekülő utat. A szívem hevesen dobogott, de igyekeztem a sietségre fogni. Hová mész? kérdezte. Már megint ezek a tolakodó kérdések. Venni valamit, mondtam leszeget fejjel. Mit? vigyorgott. Nem jutott jobb eszembe, réglít. <gül> Hogy mit? nevetett felhangosan. Minek az neked? Hogy bezárjam a fürdőt, amikor itt vagy. Ő a lépcső alján állt, én pedig két fokkal fölötte. Nagyjából így voltunk egymagasak. Szinte csak millimétereket, de mozdult felém. – Attól félsz, hogy rád nyitok? – kérdezte Pimaszul. Ahogy még közelebb ponzdult felém, azonnal beindult a védekezési ösztönöm, és hátra hőköltem. Remélem, vagy annyira, gentleman, hogy nem nyitsz rám? – dadogtam zavartan. <gül> – Ebben ne legyél olyan biztos – mondta, és fellépett egy lépcsőfokot. Kezdtem csapdában, és kellemetlenül érezni magam. Egy pillanat alatt elfutotta az egész testemet a félelem, a szemem megtelt könnyel, és a lábam elgyengült. Úgy festhettem, mint egy csapdába esett állat, és ezt ő is észrevette, mert rögtön ellépett tőlem. Megkövülve álltam, szinte éreztem, hogy nem mozdul a karom. – Jól vagy? – kérdezte, és a kezem felé nyúlt. Automatikusan elrántottam. – Minden rendben. Szegtem le a fejem, és összeszedtem a bátorságom, hogy elmenjek mellette. A hangom remegésére azonban nem voltam hatással. Most ő volt az, aki meglepődött. Természetesen nem nyitok rád, mondta zavarban, miközben én a táskámat igyekeztem összeszedni a polcról. Persze a mobilom fent maradt de ismét megmászni a lépcsőt és tovább maradni ennek a férfinak a társaságában esélytelennek tűnt. A félelem és a remegés eluralta az egész testem, miközben a tér egyre kisebb lett. Szinte éreztem, ahogy a plafon egyre zsugorodik, hogy lassan összenyom. Éva, rám néznél? kérdezte nyugodt, kedves hangon. Így tettem. Lassan feléfordultam és ráemeltem a szemem. Biztos jól vagy, kérdezte újra, és valamiféle megmagyarázhatatlan módon nyugtatóan hatott rám barátságos és kedves tekintete. Bólintottam, aztán elindultam a bolt főajtaja felé. Szerencsére nyitva volt. A kulcsot elvettem a pultról, és visszanéztem Tamásra, aki még mindig a lépcsőnél állt, ledöbbenve. Zárd be, kérlek utánam mondtam halkan, de valószínűleg így is hallotta, mert bólintott. És még mosolyogni is megpróbált. Kint akartam már lenni a levegőn. Oké, okay, mondta, de ezt már csak az utcára kilépve észleltem. Megmenekültem. Nagy levegőt vettem. Először szaporán, aztán a sétámhoz igazítottam az egyre lassabb, egyre mélyebb lélegzeteket. Ismertem a módszert, nem hagyhattam, hogy a feszültség, a félelem eluralkodjon rajtam. A lépteimet is lelassítottam kicsit, ahogy egyre távolabb kerültem a bolttól és a helyzettől, amely bár teljesen más felállásban, de ismerős volt. Komótosan haladtam a sétányon, és élveztem, ahogy megnyugszom. Ezzel párhuzamosan felfigyeltem a sétányon lévő boltokra a szokásos szuveníresre, mellette a gumimatracot és más vízi játékokat árusítóra, a bögrésre és a többiekre. A kínálat csak némileg változott az elmúlt húsz évhez képest. Több termék, színesebb minták, de nagyjából ugyanazok. A gyerekek nem változnak, még mindig színes labdákat, vízipisztolyokat, gumicsónakot szeretnének. A balatoni emlék továbbra is a pöttyös bögre, és megint menő, helyi bort ajándékozni. Megtapogattam a másnaposságtól kisé még mindig tompa fejemet, és úgy döntöttem, nekem nem bor kell most, hanem egy igazi, puha tésztájú, tejfölös sajtos lángos. Két óra sétával, egy laktató lángossal és három utcai leszólítással később értem vissza a boltba. Az ismerősök, régi boltosok, kávézósok, éttermesek, mosolyogva üdvözöltek. Mindenki kíváncsi volt rám, én pedig igyekeztem kedves lenni. Nem mondanám, hogy könnyű volt kikerülni a furcsán intim kérdéseket. Ezeket például. Férjhez mentél? Gyerek van? Nincs. Ó, te szegény, mi történt? Most így nem jött veled? Miért nem? Anyát fog most eltartani, vagy dolgozni fogsz? Vagy a kedvencem. Egész jól nézel ki ahhoz képest, hogy milyen régen láttunk. És csak jöttek, és jöttek. De ez ilyen, ezt tudtam, fel voltam rá készülve. Aki húsz év után hazaköltözik, fele kérdésekre számíthat. Akármennyi turista is érkezik egy-egy szezonban, a város tulajdonképpen népességét tekintve elég kicsi. Anya is figyelmeztetett, de én is tudtam, hogy az első néhány hétben kérdések garmada vár rám. Nagyjából mindegyikre volt kész, előre begyakorolt válaszom. Számítottam rá. Arra viszont nem, ami visszatérve a boltba a pulton várt. mes egy riglit és egy levelet hagyott nekem. Nem tudom, mivel ijesztettelek meg ennyire, de remélem jobban vagy. Ne haragudj, nem akartam. Holnap felszerelem a Riglit, és itt a számom. Küld el a tiéd. Ma nem jövök. Ha mégis, előtte felhívlak. Bocs még egyszer. D. elmosolyodtam. Nem is gondoltam, hogy egy riglének is ennyire tudok örülni. Nem kevésbé annak, hogy egyedül vagyok megint a boltban. Felmentem az emeletre, hogy megnézzem a mobilomat. Hányra is ígérték magukat a lányok? A lealkított, de rezgő telefonon Jonatz képe virított. Éppen most hívott, ki tudja, hanyatszorra. Ismertem jól, nem adja fel. Nem elég neki csak néhány üzenet. Azt is tudni akarja, hogy még mindig hatással van rám. Bármennyire is remegett a gyomrom, tudtam, hogy fel kell vennem. Egyszer és mindenkorra véget kell vetnem ennek a kapcsolatnak. Reméltem, utoljára kell ezt ahogy lenyomtam a gombot, már is hallottam, hogy azon az áll aggódó hangon kezdi. Csak tudni akartam, hogy jól vagy. Nem veszett fel a telefont két napja. Nem töltötte az időt olyan felesleges dolgokkal, mint a köszönés. Úgy döntöttem, én is így teszek. Ahogy azt már többször is írtam, minden rendben, jelentettem kihatározottan. Örülök, hogy veled minden rendben, én viszont néhány dologról szeretnék veled beszélni. Nem, John. Nem beszélünk. Ezen egy kicsit meghöggenhetett, ugyanis Néma csönd a telefon túlsó oldalán. Hogy mondtad? Kezdte elveszíteni a türelmét. Azt mondtam, hogy nem beszélünk, azt hittem megértetted abból, hogy nem vettem fel a telefont, és csak üzenetet írtam. Még mindig nem válaszolt semmit. Talán meglepte, hogy most én voltam a határozottabb. Nem tudom, honnan lett hirtelen ilyen erőm ahhoz, hogy ne engedjek a manipulálásnak. Talán a balatoni levegő tette. Úgy mentél el, hogy egy kuplerájt hagytál magad után a galériába, nem találok semmit. Kezdte a szokásos forgatókönyvet. Na igen, az én hibám. Én voltam a rendetlen, a figyelmetlen, aki szegényt bajban hagyta, és csak úgy lelépett. Megint nem voltam elég jó. Ez nem igaz, John. Minden ott van lepapírozva, kiegyzetelve. Megtalálod az összes adatot a számítógépeden, ahogy azt mondtam is. Keresgessek mindent, amit széthagytál. Eleget pakoltam utána soha nem tudtál rendet tartani, iva. Sem az asztalodon, sem az életedben. Annyiszor próbáltam ezt neked elmagyarázni, de nem ment. Semmit sem tanultál mellettem, pedig annyit próbálkoztam. Ezen a ponton nem volt kedvem tovább folytatni a beszélgetést. Ugyanis már megint minden róla szólt. Szegény Johnról, a manipulátorról, aki mindig eléri, hogy vele kelljen foglalkozni, akivel minden egyes beszélgetés úgy ér véget, hogy nekem valami miatt bocsánatot kell kérnem. De ezúttal nem. Mennem kell. Mindent megtalálsz ott, ahol mondtam, ne hívj többet, nincs miről beszélnünk. Lélegzetvételnyi időt sem adtam neki. Bontottam a vonalat. Utána csak bámultam a telefont, és próbáltam megnyugodni. Dühös voltam. Még mindig porázon tartott. Azaz tartott volna, ha engedtem volna, de ellenálltam. Ő hívott, keresett, én nem válaszoltam. Nem akart tőlem már semmit. Mindig ez a magyarázat, de valójában minden nap többször hívott, üzent. Ha nem reagáltam, akkor még agresszívabbá vált. Fogalmam sem volt, hogyan vessek véget ennek. A hívások és a személyes semmi bevétele úgy tűnt, nem válik be, nem adja fel. Végtelenül terhes volt és fárasztó ez az egész. Még mindig úgy éreztem, az ő búrája alatt vagyok, pedig elválaszt minket néhány ezer kilométer. Ledobtam a telefont az ágyra, és úgy döntöttem, inkább lemegyek a boltba felfedezni a levendulás termékeket. Igazából még át sem néztem, hogy mi tárulunk. Érdekes volt, hogy anyám semmiből sem halmozott fel készleteket. Talán ennek ahhoz is köze volt, hogy a kozmetikumok nagy része teljesen natúr, ergo rövidebb a lejárati idejük. Az egyik polcon krémek, virágvizek, fürdősók, testbalzsamok és szobaillatosítók sorakoztak. Egy másikon mindenféle levendulás kerámia, amelyel, ha tehetném, egy egész konyhát be tudnék rendezni. Bögrék, poharak, még egy kerti kancsó is. Mind-mind helyi művészek, kisvállalkozók munkái voltak. Még úton a reptérről anya hosszan beszélt a kocsiban arról, hogy mennyire fontos lenne visszahelyezni a gazdasági körforgásba a pénzt. Magyarán helyi termelők portékáit árulni, nem a kínai szart. Pontosan így mondta. Hát, itt nincs semmi kínai. Sem más országból behozott táru. Egytől egyik igényes és finom termékek, tele szeretettel, szakértelemmel. Levettem a polcról egy levendulás illatgyertját, és beleszagoltam. Isteni illata volt. Azt nem mondanám, hogy azonnal megnyugodtam tőle, de simán el tudtam képzelni, hogy valaki egy finom levendulás szörp és egy ilyen gyertya mellett tölt el egy olvasással teli délutánt. Mennyei lehetett ilyen nyugalomban élni. Nekem viszont készülődnöm kellett az esti beszélgetésre. Sarki boltban beszerzett rákcsát és némi szódát vittem ki a partra, a raktárban talált asztallal együtt. Volt még két babzsák fotel, ami ugyan nem volt éppen tiszta, de alapos kiporolás és némi levendulás virágvíz ráspriccelése után a Balaton partján egész kényelmesnek tűnt. Annyira, hogy muszáj voltam beleülni és bámulni a vizet. Még mindig meleg volt, pedig már este nyolc körül járt az idő. Megengedtem magamnak a mélázást a semmit tevést. Még akkor is a furcsa volt, hogy nem csinálok semmit. Az olaszoknak van erre egy nagyon jó kifejezésük. Dolce far édes semmit tevés, vagy inkább semmit nem csinálás. Mert valójában a semmit csinálni is valami. Erre csak néhány éve nagyjából akkor ébredtem rá, amikor láttam, Amerikában, ha sokáig maradsz egy helyen, azonnal kinő alattad a fű. Pucsán elfoglalta őkot túl a nagyvizen. Nem tudnak lazítani, még akkor sem, ha megvan mindenük. John is ilyen volt. Hiába volt meg a művészeti galériája, hiába tanított több iskolában, is, mégis állandóan busy volt. Elfoglalt. Emlékszem, amikor elutazott egy hétre egy nyári kurzusra Kaliforniába, és rám bízta a galériát. Teljes elkeseredésében persze, mert ilyen szinten soha nem engedett az üzleti dolgai közelébe. Az asszisztense viszont szabadságon volt, ő pedig az utolsó pillanatban mondott igent a meghívásra. Narcisztikus személyisége nem mondott soha nemet, ha olyan helyre hívták, ahol őt ünnepelték, vagy ő lehetett az est fénypontja. Ebben volt igazán jó. Önmaga menedzselésében. Abban, hogy eladta magát és a tényt, minden tud a kortárs festészetről. Na igen, csak éppen festeni, nem? Élete tragédiája. Nem is bocsátotta meg nekem soha, hogy én pedig... Szóval ott álltam a galériában, szörnyen büszkén magamra, hogy egy hétig most én vagyok a főnök. Végül is miért ne? Legalább annyira értettem hozzá, mint John. Csak nekem rosszabb volt a marketingem. Meg hát, ugye... Én csak a helyi óvodásokat oktattam rajzolni, azt is csak heti kétszer. A senkit nem érdekelt, hogy imádtam a gyerekekkel lenni, és bár nem volt köztük egy szó sem, többet tanultam tőlük, mint bármilyen kortás művésztől. Felemelő élmény volt. Velük igazán a mában élt az ember. Ugyanakkor az Amerikában töltött utolsó éven minden pillanata arról szólt, hogy az égiek hazafelé terelgettek. A galéria büszkeséggel töltött el, hiszen ha csak közvetve is, de nekem is volt némi közöm ahhoz, hogy John ilyen jó érzékkel tudta kiválasztani a képeket. A művészek azt mondták, jó szemem van hozzá. Ez így is volt. Csak az üzlethez nem értettem soha. Ahogy ott álltam a sok csodálatos festmény között, ráébredtem, hogy John ebbe a helybe a galériába szerelmes. Megszállottan gyűjti, halmozza a szépet maga körül. Minden egyes bútor, a sejem tapéta a falon, még a konyhában az utolsó is művész értékkel bírt. Ez volt az ő kiteljesülése, a precizitása, a sznobizmusa, a mániája. Szinte centiről centire végignéztem az eddig csak felületesen szépnek titulált galériát, és elborzadtam. Johnnak ez volt minden rajongásának tárgya. Annyira, hogy én, hiába próbáltam már évek óta átvenni a helyét, nem tudtam. Soha nem lehettem első. Mindig ő volt, és lesz az első, és a galéria. Ő és a szakmai tudása, ő és a vágya, hogy imádják azért, amiért tökéleteset alkotott. Ő és a vágya, hogy a kortárs tehetségek maguk közé emeljék. Kavarogtak a gondolataim a festményeket nézve. Tudtam, hogy az én fejezetemnek hamarosan vége szakad. Nem maradhattam egy ilyen emberrel, aki nem tud engem úgy szeretni, ahogy arra szükségem volt. Túl sokáig tévesztett meg a fantasztikus tudása és a marketing, amely egy az egyben ő maga. Ahogy reprezentálja magát a kapcsolatunkon belül is. Hirtelen világossá vált az is, ebben a viszonyban csak ő létezik. Az ő vágyai, az ő élete. Én csak statiszta vagyok, egy báb, egy nő, akitől megkapja, amit akar. Az intimitást, a törődést, a szerelmet, és igen... A rajongást is. John egy narcisztikus személyiség zavarral bíró ember, aki segítségre szorul. De nem tőlem. A felismerés elemi volt, és a művészek a galéria képei is hatottak rám. mintha mind üzenni akarta volna, van még időm, hogy nem mondjak le az álmaimról, van lehetőségem az lenni, aki valóban vagyok, de nem egy olyan ember mellett, aki mindezt nem engedi. Ahogy visszaemlékeztem arra, a hideg New Yorki reggelre ott a galériában végigfutott rajtam a kellemetlen bizsergés. Annak ellenére is, hogy a balatoni nap még forrón égette a bőrömet. Az asztalon hagyott levendul a virágvízből néhányszor a levegőbe spricceltem, és hagytam, hogy az illata betöltse a levegőt. Egy pillanatra jobban éreztem magam. A telefonom kijelzőjén Nóri száma villogott. Ezek szerint megérkezett. Feltápászkodtam a babzsák fotelből, bármennyire is nehezemre esett, és visszamentem a boltba, hogy beengedjem. Vele volt Gabi is. Mosolyogva integettek, kezükben egy-egy habzóbor, Nóri pedig két doboz pizzát is lobogtatott. Előre is hálás voltam érte. Tudom, tudom, ne mond semmit, én is másnapos vagyok, szóval nem kell meginnunk ezt a proszekkot, elég, ha itt maradnál a hűtőben, vigyorgott Gabi, és jobbról balról megpuszílt. Inkább a pizza felé húz a szívem, mondtam, és átvettem a forró papírdobozt. Kiviszem az asztalra, tettem hozzá, és hagytam a lányokat. – Görülnézhetünk a boltban! – jabált Nóri. – Persze, nyugodtan! Én visszahuppantam a babzsákba, és néztem a vizet. Ők viszont mindenféle hangokat hallatva szagláztak, és tapogatták végig az árut, többnyire ámulatukat és csodálatukat kifejezve egy, egy termék felé. Évi vásárolhatunk, kiabált Gabi. Histeni ez a levendulás vaníliás testápoló, vinnék belőle egy raklapnyit. Amennyit csak akarsz, vigyorogtam. Örültem, hogy akkor is van forgalom, ha nem vagyunk nyitva. Anya boldog lesz. Úgy egy órával, fél liter szódával és két malomkeréknyi pizza elpusztításával később Csöndesen szuszogtunk a parton. Én imádom a gyerekeimet, tényleg, kezdte Gabi, de néha boldog vagyok, ha nincsenek velem, mint most például. Elmosolyodtam. Nem lehetett könnyű. Mikor lett ilyen nehéz dolgok az anyáknak? kérdeztem. Mindig is az volt. Saját anyád rémlik? kérdezte Gabi. Persze, igen, igazad van. Ő sem éppen kisimult hatvanas. Most mondjuk, hogy levendulát született, talán mégis. Nevettem fel. – Hogy van amúgy? – nézett rám Nóri. – Mostanában nem nagyon beszélnek róla semmit a városban, már mindig is nagyon titózatos volt, de az elmúlt években semmi plegyka. Megnyitotta a boltot, kézpasz, ennyit tudunk. Anyámnak megvoltak a titkai, mindig is. Még előttem is. – Azt hiszem, jól van. Sajnálta, hogy pont arra az időszakra esik a levendula szüret, amikor hazajöttem. De az osztály találkozó miatt nem akartam áttenni tenni a repülőjegyemet. Ő pedig néhány nap múlva már itt hol lesz. Meglátogat azt mondta. Gabi gyanak volna, nézett rám. Nem, mintha rajtunk kívül sokakkal keverettél volna, mondta, és töltött magának még egy pohár kólát. Bár ki tudja, lehet attól féltél, hogy valaki leitat. Aztán jöttél-te? mutatott Nórira. Komoly gondjai vannak a piával, Csajszi. – feléked bírom, mint apám. Már most mondjuk nem tudnék egy kortyot sem inni megborzongott. Pedig még tervem is volt. Mire?- kérdeztem, és meggyújtottam a kis asztalon álló levendula gyertyát. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha rendszeresen összeülnénk egy italra beszélgetni. Olyan sok év telt el, és nekem úgy hiányoztatok, Csapta össze Nória a kezét. Áj, nyávogott fel Gabi, és esküszöm a szemem is könnybe Ez de kedves! Tök komolyan beszélek, annyi történet van, hogy régi barátok találkoznak, jó dumálnak, jól érzik magukat, aztán soha többet, pedig ez, mutatott hármunkra, Szerintem működik, mindig is működött. Igaza volt. Tegnap óta csak arra vártam, hogy újra találkozzunk, és kibeszélhessem magamból az elmúlt éveket. Vagy talán csak az elmúlt órák is elegek lesznek kezdésnek. Hát, a boltban találkozhatunk, ha Gabi te is el tudsz szabadulni. Nori te szingli vagy, fájdalmasan elérhető. Kösz, vigyorgott. Én pedig szintén szingli, és ugye itt lakom, szóval lehetne a nevünk Prosecco klub. <gül> Prosecco klub, ez jó, csak ma ne kelljen, Gabi. Nyugi, ma inkább pizzaklub vagyunk, mondtam, és megtapogattam a gyomrom tájékát. Olyan érzés volt, mintha egyben lenyeltem volna egy kilós sült sajtot. Nem mozdult. Elgondolkodtam. Viszont ennek tényleg csak úgy van értelme, mint régen. Vagyis, vette fel a fonalat Nóri, teljes őszinteség. A lányok bólintottak. A gimiben is ez volt a szabály. Nekünk, a furcsa kívülállóknak muszáj volt összetartanunk. Ez pedig azt jelentette, hogy nem lehet támadási felület. Nem lehet titok egymás előtt, meg kell védenünk egymást. Ami engem illet. Úgy éreztem már, megérdemlem, hogy végre egy olyan környezetben éljek, ahol vannak, akik megvédenek. Ahogy azonban kimondtam ezt, felderengedben bennem, hogy lehet, ez nekem lesz a legnehezebb. Nekem lesz a legkeményebb magamban nézni, és teljesen őszintén feltárni a lányoknak azt, hogy mind mentem keresztül, és ki is vagyok valójában. Nem tudtam, képes vagyok-e ilyen őszinteségre. Ugyanakkor pontosan tudtam, hogy valószínűleg tele vannak kérdésekkel. Hová tűntem el nyom nélkül, és persze miért? De még frissek voltak a sebek. Nem tudtam beszélni nagyon sok dologról. Még nekik sem. Szerencsére nem fagadtak. De persze ez nem kényszer, mindenki belátása szerint hat. Igazítottam ki saját magam. Ámen, bólintott Gabi, és a víz felé bámolt. Azért tudod, rohadt nagy vagy. Mások tízezreket fizetnek egy ilyen szálláshelyért. Semmi sincs ingyen, mondtam komolyan, bár ezt biztos te is jól tudod. Itt élek a vízparton, cserébe jövő héten ki kell nyitnom a boltot, és addig még bele kell egy csomó mindenbe. Még azt sem szoktam meg, hogy nem dollárban kell fizetni. Tudni, hogy össze-vissza fogom keverni a pénzeket az elején. De ettől eltekintve, igen, tényleg mázlista vagyok, hogy itt lehetek. Ezt én is tudom. Nagyon is jól. Mivel foglalkoztál New Yorkban? kérdezte Gabi. Tegnap csak nagyjából érintettük a témát, és engem tényleg érdekelne. Nagy levegőt vettem. Mondja el a szokásos begyakorolt szöveget? Azt, ami pont arra elég, hogy ne kapjak indiszkrét kérdéseket? Johnnak volt egy galériája, ott dolgoztam. Néha. Amikor kellett. Egyébként egy iskolában tanítottam rajzot a kicsiknek, a nagyobbaknak meg művészet történetet, mint régen anya. Fucsa, hogy úgy tűnik, mindketten pálya elhagyók vagyunk. Rajzolsz még, vagy festesz? kérdezte Nóri. Mintha a szívembe szúrtak volna. Ezembe jutottak John becsmérő szavai. Nem. Most nem, vagy már nem, feszegette tovább. Nehéz volt erről beszélnem, de tudtam, éreztem, hogy Nóri jót akar. Egyelőre nem, akkor mondjuk így. Tudod, mondta Gabi a legkedvesebb hangján, én azt hittem, hogy művész leszel. De voltál a legtehetségesebb mindannyiunk közül, meg úgy is néztél ki, <gül> nevetett fel. Ó, persze, felborotvált nyak, fekete szemhéjfesték, emlékszem arra a lányra, idéztem fel. Tényleg úgy néztél ki, mint egy művész, és úgy is rajzoltál, folytatta Gabi. Aztán feltette a legfájóbb kérdést. Miért hagytad abba az alkotást? Még nekem is nehéz volt erre válaszolnom, pedig nem volt annyira bonyolult. John elvette az önbizalmam. Először csak finoman terelgetett le a festéshez vezető útról, később pedig lepofozott róla. Néha szó szerint. Erről viszont nem akartam beszélni. <gül> már nem is tudom, így alakult. Talán nem voltam annyira jó, talán jobban szerettem tanítani. Most már végül is mindegy. Igyekeztem úgy tenni, mintha nem fájna, pedig pokol fáj. fájt. Szerintem ők is pontosan érezték, hogy ez egy eléggé neuralgikus pont. Nem fakadtak. Nem is mondtam, ki volt a vendégem délután, tereltem el a szót. Itt jár Tamás, a maga izmos és sármos két méterével, egy szálgatjában. Gabinak azonnal felcsillant a szeme. Na ez az, plegykáljunk, nekem úgy sincs életem. <gül> Semmi extra. Pont kint voltam a stégen, napoztam az úszás után, amikor megjelent. Kissé kellemetlen volt a helyzet. hogy? hogy? kérdezte Nóri. Úgy, hogy amikor megérkezett, megölelt, és én bikiniben voltam, ő meg gatyában. És kb. húsz éve nem láttam, és még mindig szívdögleztően néz ki. Hát ja, felelte Gabi. Kár, hogy egy rohadék. Kár. És még mi volt? Semmi ők zavarban voltam, mintha még mindig a gimiben lennénk. Septében távoztam, és megkértem, hogy telefonáljon, ha itt akar aludni. Nem igazán látom, hogy hogyan tudnék ez alól kibújni. A félbolt az övé elvileg akkor jön, amikor akar. Még úgy is, hogy én megközben itt lakom. Egyébként mi a frásznak alszik itt? kérdezte Gabi. Övé a félváros, vagy a szüleié, aludhatna éppen otthon is. Nyilván tilosban jár, feleltem elgondolkodva. Lehet, hogy a szülei jelentenek a feleségének, hogy hol van meg, kivel, meg milyen állapotban. Itt meg nem látja senki, hogy mikor jön, mikor megy. Pontosabban most már én látom. Kíváncsi leszek, mi lesz ebből? nézett rám kérdőn Nóri. Semmi. Most szálltam ki egy hosszú kapcsolatból, ki sem pakoltam még a bőröndömet, Tamás pedig nős. Ez már is két indok. Csak ne lenne ilyen jó ő. Ezt persze magamban tettem hozzá. Ahogy berendezkedem, kifaggatom, hogy mi a terve a boltal. Van egy kis pénzem, és ha megállapodunk, akkor szeretném megadni a költségeit, amit beletett. Bár erről semmilyen papír nincs, szóval. Szóval megint ott tartunk, mint tegnap. Legyinted, Gabi. Nem tudjuk, miért volt ez neki jó. Na ja, mondtam, és rácsaptam egy szúnyogra a lábamon. Erre nem jó a levendula? Lehet. Citrom vagy mi viszont biztos eléjeszti a szúnyogot. Hát az nincs, csak levendul a tonna számra, mondtam, de azért ráfújtam egy kis virágvizet a lábamra, hát ha megnyugtatja.